Переконання. Джейн Остін. Розділ шостий. Енні без цього візиту до Аперкроса добре знала, що переїхати до іншого місця, навіть якщо воно лише за три милі від попереднього, означає зустріти там зовсім інші розмови, інші поняття та звичаї. Щоразу гостюючи тут, вона дивувалася і бажала, щоб інші Еліоти теж переконалися в тому, що тут не мають ніякого значення ті справи, які в Керінші видаються цікавими для всіх. Однак вона подумала, що для неї був необхідним інший урок – навчитися розуміти, як мало ми значимо поза своїм колом. Бо приїхавши сюди, поринувши в турботи, якими багато тижнів були охоплені мешканці обох будинків у Келінчі, вона очікувала набагато більшого зацікавлення та співчуття, ніж містилося в однакових питаннях, які незалежно одне від одного ставили їй містер і місіс Мазгроу. «Отже, міс Ен сер Волтер і ваша сестра виїхали з Келінча». А в якій частині бата, на вашу думку, вони оселяться? До того ж, таких, що не потребували відповіді. Або в репліках юних дам. Ми теж хочемо до бата взимку. Але запам'ятайте, татоньку, якщо поїдемо, ми не повинні жити в яких умовах. Або на додаток до цього у вигуку занепокоєної мері. Слово честі, я буду просто щасливою, коли ви всі поїдете до бата розважатися, веселитися до Несхочу. Їй залишалося тільки припинити обманювати себе та зі ще більшою радістю думати про щастя мати таку вірну і добру подругу, як Леді Рассел. Думки чоловіків сімейства Мазгроу були зайняті дичиною, яку вони оберігали та винищували. А також кіньми, собаками, газетами. Предметами зацікавлень жінок були господарство, сусіди, убрання, танці і музика. Ен визнала належним те, що кожна маленьке товариство мусить мати свої теми розмов. Я сподівалася невдовзі стати достойною свого нового оточення. Їй належало провести в Аперкросі принаймні два місяці, і тому вона мала надати своїй уяві поглядам і пам'яті заведених тут форм. Ці два місяці її не лякали. Мері була більш ріднішою за Елізабет, і на відміну від останньої, піддавалася впливу Ен. Інші ж мешканці вілли не викликали в неї нічого подібного до неприязній. Зі своїм, зятим, вона ж завжди, зі своїм зятим вона завжди ладила, а діти, які любили її майже так само, як свою матір, і поважали набагато більше, збуджували в неї інтерес, розважали і не давали їй можливості використовувати свій авторитет із добрими намірами. Чарльз Масгроу був чемним і дуже милим. Своїм розумом і серцем він без сумніву перевершував свою дружину, але не володіючи мистецтвом вести бесіду, не відзначаючись ні жвавість, ні вишуканими манерами, він не міг викликати в Н небезпечних роздумів про минуле, яке їх пов'язувало. Хоч водночас Ен разом із Ладі Расел думала, що якби він одружився з жінкою, рівною йому за розумом і душевними якостями, нині міг би бути кращим, що жінка, яка б по-справжньому його розуміла, могла б удосконалити його характер, зробити його звички більш витонченими та спонукати до більш розумних і корисних занять. Тепер же Чарльз завзято віддавався лише розвагам, а решту часу він гайнував, бо не був схильним до читання або чогось подібного. Він завжди перебував у прекрасному настрої, на який майже зовсім не впливала недуга його дружини. Стійко зносив на захоплення Н усі її примхи, і хоч між ними часто траплялися дрібні сварки, в яких Н хоч як і було перекро, доводилося вислуховувати обидві сторони, їх можна було назвати «щасливою парою». Вони були повністю згодні одне з одним у тому, що їм не вистачає грошей, і були дуже схильні одержати подарунок від батька Чарлза. Але тут, як і в більшості випадків, Чарльз був більш великодушним, ніж його дружина. Якщо мері здавалося, що з боку старшого містера Мазгрова дуже соромно не зробити їм такого подарунку, то Чарльз вважав, що його батько має право розпоряджатися своїми грошима так, як він захоче. Що ж до виховання дітей, то на ньому він розумівся набагато краще за свою дружину. І на відміну від неї, умів справлятися з дітьми. «Вони б завжди мене слухали, якби Мері не втручалася», – часто казав він Енн. І вона мовчки погоджувалася. Коли ж вона чула своєю чергою докори Мері, «Чарлз псує дітей, тільки заважає виховувати». У неї ніколи не було найменшої спокуси відповісти «Так, ти маєш рацію». Однією з найнеприємніших обставин перебування Н у аперкросі було те, що всі сторони виявляють до неї надзвичайну довіру. Н знала всі їхні секрети, вислуховувала всі їхні скарги. Знаючи її вплив на сестру, Н постійно просили, або принаймні натякали, що вона його використала, забуваючи, що вона не всевладна. «Хоч би ти переконала Мері в тому, що вона не така хвора, як їй здається», – казав їй Чарлз. А сама Мері сумно казала – «Я впевнена, що Чарлз буде вважати мене цілком здоровою і тоді, коли я буду помирати. Я знаю, Енн, якби ти тільки хотіла, ти змогла б переконати його, що я справді дуже хвора. Тільки в знаки не даю». Або Мері заявляла, «Я не люблю відпускати дітей до великого дому, хоч бабуся завжди їх кличе. Вона їх балує, в усьому їм потурає, обгодовує цукерками, а потім їх нудить, і вони цілий день невдоволені». А місіс Масгро при першій нагоді, залишившись на одинці з Н, сказала «Ах, міссен, як би я хотіла, щоб місіс Чарльз у вас повчилася поводитися з дітьми. З вами вони стають зовсім іншими. А вони ж такі зіпсовані. Якби тільки ви навчили свою сестру з ними справлятися. Бідулашні мої малятка, вони такі пригарні, здорові діти. Краще й бути не може. Я це кажу без упередженості. Але місіс Чарлз зовсім не вміє з ними поводитися. Господи, іноді вони бувають такими нестерпними. Повірте, місен, тому я й количу їх до нашого дому не так часто, як мені хочеться. Мабуть, місіс Чарлз через це на мене ображається. Ви ж знаєте, не можна щохвилину осмикувати дітей. Не роби цього, не роби того, або давати їм надто багато солодощів. А то, наприклад, така розповідь Мері. Місіс Мазгру вважає, нібито має вірних слух, страшенно обурюється, якщо хтось хоч слово про них скаже. Але я ж знаю, без перебільшень, що її старша покоївка та праля, замість того, щоб працювати, ціними днями тинається по селу. Куди б я не пішла, завжди на них натрапляю. Клянусь, хоч коли зайду до дівочої, завжди їх там бачу. Ось на мою джемайму завжди можна покластися. Інакше вони б уже давно її зіпсували». Вона розповідала мені, що вони вже неодноразово намагалися заманити її піти з ними погуляти А місіс Масгроф зі свого боку стверджувала «Я маю правило ніколи не втручатися в справи моєї невістки, бо це все одно нічого не змінить Але я розповім вам, міс Ен, тому що ви спроможні навести тут порядок Не подобається мені няня місіс Чарлз Що тільки я про неї чула, мовляв, завжди в неї самі дурниці на думці Але повірте, я й сама бачу, вона ж така чопоруха що всіх слух може зіпсувати. Я знаю, місіс Чарльз за нею дух ронить, але я вас попередила. Будьте насторожі. Якщо ви щось помітите, не забудьте їй сказати. Окрім того, мері скаржилася, що місіс Масгрев завжди намагається відтіснити її з хазяйського місця на званих обідах у великому домі, і не розуміла, чому її там вважають не стільки своєю, щоб позбавити законного місця. А якось Енн гуляла з дочками місіс Масгроу, і одна з них, розмірковуючи над чинами та нашануванням, сказала. Тобі я без сумніви можу розповісти, як безглуздо деякі люди відстоюють своє місце. Адже всі знають, що ти не надаєш цьому надмірного значення. Але було б добре, якби хтось натякнув Мері, що з її боку було б набагато краще не лізти з такою завзятістю на мамтусане місце. Ніхто не має сумніву щодо її прав. Проте було пристойніше не наполягати на них. Матусі, звичайно, все одно, але я знаю, багато кому це не подобається. Отож, як же все це улагодити? Залишалося тільки терпляче вислуховувати, згладжувати гострі кути, вибачати кожного в очах інших, натякати всім на користь поблажливості до близьких сусідів і робити чіткішими ті натяки, які призначалися на користь цієї сестри. Щодо всього іншого, Н дуже подобалося в Гаперкросі. Енн повеселішала від зміни місця, упинившись у зовсім іншому світі і віддаленому на три милі від Келінча. Мері стало краще, коли в неї з'явилася постійна співрозмовниця, а щоденні бесіди з мешканцями великого дому, не заважаючи ні більш сильним прихильностям, ні більш важливим справам на віллі, через відсутність таких стали приємним заняттям для дозвілля. Ці бесіди були досить тривалими, бо зустрівшись уранці, вони рідко коли проводили вечір поодинці. Енн, однак, думала, що без статечних фігур містера і місіс Мазгроу на своїх звичайних місцях і без балаканини, сміху та співів їхніх дочок і їй, і мері було б важко. На фортепіано вона грала набагато краще, ніж обидві місіс Мазгроу, але не вміючи грати на арфі, не маючи ні голосу, ні люблячих батьків, які сиділи поруч і уявляли, нібито вони захоплені, вона могла розраховувати лише на вічливу увагу і лише тоді, коли іншим треба було відпочити. Вона знала, що граючи, вона робить приємність тільки собі, але це почуття не було для неї новим. За винятком коротенького строку, ніколи з 14 років, коли вона втратила свою любу матір, вона не пам'ятала, щоб її уважно слухали або заохочували справедливим судженням. Граючи, вона завжди почувалася одною-однісінькою в цілому світі. І знаючи, що містер і Місіс Мазгрев обожнюють гру своїх дочок і цілком байдужі до гри будького іншого, вона далеко більше раділа за них, ніж на них ображалася. Іноді в великому домі збиралося ширше товариство. Округ був невеликий, але всі відвідували мазгрою, і в жодного сімейства не було так багато званих обідів, так багато гостей, кликаних і випадкових. Вони були загальними улюбленцями. Юні дами були дуже захоплені танцями, і майже кожний вечір зненацька закінчувався балом. Поблизу від Аперкроса жила далека рідня із значно меншими достатками, яка розважалася лише завдяки Мазгровам. Вони могли прийти в будь-який час і взяти участь у будь-якій грі або танцях. Ен, яка віддавала перевагу ролі музикантки над будь-якою іншою, годинами грала для них контраданси. І тоді містер і місіс Мазгров високо оцінювали її здібності, вигукуючи «чудово, міс Ен, справді пригарно, боже мій, як спритно пурхають ці маленькі пальчики». Так минули перші три тижні. Надійшов Михайлів день, і серце Ен знову повернулося до Керінча. Любий дім перейде до чужих рук. Милі кімнати і меблі, гаї та угіддя будуть тішити чужі погляди. Увесь день 29 вересня вона ні про що інше й думати не могла. А Мері, раптом згадавши який сьогодні день, висловила своє співчуття таким чином. «Боже мій, сьогодні ж день, коли кровти виїжджають до Керінча». Добре, що я раніше про це не думала. Ця думка шкідлива для мене. Крофти перебрали свої права зі швидкістю, завдяки якій моряки здобувають перемоги. І тепер треба було їх відвідати. Для Мері ця необхідність була важким тягарем. Ніхто не знає, як вона страждатиме і відкладе візит, наскільки це буде можливим. Вона не розраджувалася, поки невдовзі не вмовила Чарльза відвести її до Келінча. Звідки повернулася веселою та задоволеною. Ен щиро раділа, що вони не взяли її з собою. Однак їй хотілося подивитись на крофтів, і вона раділа, що була на віллі, коли вони повертали, віз... коли вони повертали візит. Гості приїхали, коли господар був відсутній, але вдома були обидві сестри. І у той час, як адмірал сів поряд з мері, радуючи прихильними відгуками про її синів, Ен випала на долю розважати місіс крофт. І не знаходячи милої схожості в рисах обличчя, вона намагалася зловити її в голосі і манерах. Місіс Крофт не була ні високою, ні огрядною. Проте такої міцної статури, що це не давало її поважного вигляду. Вона мала блискучі карі очі та бездоганні зуби. Загалом приємну зовнішність, хоча через те, що вона була в морі майже так само часто, як і її чоловік. Її обличчя зробилося обвітряним і засмаглим. І вона здавалася старшою за свої 38 років поводилася вона легко й невимушено, як людина, що ніколи не відчувала невпевненості в собі чи в правильності своїх рішень. Однак вона ніколи не була різкою чи засмученою. Н віддала належне її чуйному ставленню до її почуттів щодо Келінча. До того ж вона ще на початку їхньої розмови зрозуміла, що місіс Крофт нічого не знає і не підозрює нічого, що могло б спричинитися до її упереджених думок щодо Н. Остання вже було заспокоїлась, зрадівши, що немає жодної підстави для побоювань. Але раптом її немов ударило струмом запитання місіс Крофт. «Отже, це з вами, а не з вашою сестрою, я гадаю, познайомився мій брат, коли був у цьому селі». Енн сподівалася, що вже вийшла з того віку, коли ми, зашарівшись, видаємо свої почуття. Але вона не вийшла з того віку, коли ці почуття нас опановують. «Ви, можливо, не чули, що він тепер одружений?» – додала місіс Крофт. Вона змогла відповісти так, як належало. І коли місіс Крофт пояснила, що має на увазі містера Вентворта, Енн ще розраділа, бо не сказала нічого, що не могло б стосуватися однаково обох братів. Вона відразу визнала за природне припустити, що йдеться про Едварда, а не Фредеріка. І соромлячись своєї забудькуватості, виявила належний інтерес до зміни в житті свого колишнього сусіда. Далі нічого не збурювало спокою Енн. Доки вона не почула, коли гості вже збиралися від'їжджати, як адмірал говорить мері Ми невдовзі очікуємо брата місіс Крофт, гадаю ви знайомі з ним Його перервав раптовий напад хлопчаків, які липнули до нього немов до близького друга І під тиском їхніх прохань посадити їх до кишень плаща, тощо, він уже був не спроможний ні закінчити, ні пригадати почату фразу Тож Енн залишилося переконувати себе, що йдеться про того самого брата Однак вона не змогла перебороти своє прагнення дізнатися, чи говорили на цю тему в великому домі, куди вже встигли навідатися кровти. Сімейство з великого дому збиралося провести вечір на віллі, а через те, що вже минула пора року, коли приємно долати такі відстані пішки, сестри прислухалися, чи не їде карета. Аж тут з'явилася молодша міс Мазгроу. Мері відразу зробила висновок, вона прийшла вибачитися, що весь вечір їм доведеться нудьгувати вдвох. І вже приготувалась образитися, коли Луїза розвіяла її пухмурі думки, пояснивши, що діставалася пішки, бо арфа зайняла багато місця в кареті. «Зараз я все поясню», – сказала вона. «Усе розповім. Я прийшла вас попередити, що татонько і матуся сьогодні дуже засмучені. Особливо матуся. Вона тільки й думає, що про бідолашного Річарда. Саме тому ми вирішили взяти з собою арфу. Адже вона більше до вподоби матусі, ніж фортепіано». Зараз я вам розповім, чому вона сумує. Вранці нас відвідали Крофти, а потім вони завітали до вас, чи не так? І, між іншим, сказали, що брат Місіс Крофт, капітан Венфорд, повернувся до Англії. Чи вийшов у відставку? Точно не пам'ятаю. А коли вони пішли, матусі як навмисне спало на думку, що бідолашний Річард служив як іщасно кораблі капітана на ім'я Вентфорд Чи щось подібне. Не знаю, де й коли, але задовго до того, як він бідолаха загинув. Перечитавши всі його листи, вона впевнилася, що це той самий капітан Вентворд, і тепер не в змозі ні про що думати, крім бідолашного Річарда. Давайте ж будемо веселитись, аби хоч трішки підняти їй настрій. Дійсний зміст цієї зворушливої сторінки сімейної хроніки полягав у тому, що Мазгрови мали на щастя спородити на світ нікчемного і недбайливого сина. Та мали щастя втратити його, коли йому було 20 років що його відправили до моря, бо на суші він усім завдавав клопоту. Щорідні не дуже його любили, проте не менш, ніж він заслуговував. Він майже не надсилав додому листів, і навряд чи його рідні були дуже засмучені, коли два роки тому звістка про його смерть дійшла до Аперкроса. Справді, хоч тепер сестри робили для нього все, на що вони були спроможні, величаючи бідулашним Річардом, це був усього лише безглуздий, нечутливий і нікчемний дік Мазгроу який нічим не заслужив навіть того, щоб його називали на повне ім'я при житті і після смерті. Перебувши декілька років на морі і переміщуючись з одного корабля на інший, як і належить Мічманові, особливо такому, що його кожен капітан радий позбутися, шість місяців прослужив він на фрегаті капітана Вентворта Лаконії. Їсть її самої Лаконії він, під тиском капітана, надіслав саме тіли два листи. Надіслав саме ті два листи, які одержали від нього батько й мати за всі роки його відсутності. Вірніше кажучи, два безкорисливі листи, бо в усіх інших містилися лише прохання про гроші. В обох його листах були схвальні відгуки про свого капітана, але батьки не мали звички звертатися до подібних тем. Судна й моряки мало їх цікавили, тому навряд чи вони звернули тоді увагу на судження Діка. І те, що в той самий день місіс Мазгров раптом згадала ім'я капітана Вентворта, пов'язане з її сином. Справді здавалось одним із тим дивовижних осяянь розуму, що іноді з нами трапляються. У його листах мати знайшла підтвердження своєму здогаду, а прочитавши їх тепер, через такий довгий строк після того, як бідолашний син назавжди їх покинув, коли всі його вади стерлися з її пам'яті, вона заходилася ту й дужче, ніж тоді, коли вперше почула про його смерть. Містер Масгроу був також приголомшений, хоч меншою мірою. І прийшовши до Віли, вони, очевидно, бажали, по-перше, вилити свої страждання і, по-друге, забути про них серед веселої молоді. Вони багато говорили про капітана Вентворта, часто повторювали його ім'я, ретельно пригадували минуле і нарешті припустили, що він, мабуть, ні, без сумніву, виявиться тим самим капітаном Вентвортом, якого вони разів зодва зустрічали після свого повернення з Кліфтона сім чи вісім років тому. Він дуже приємний молодик. Це стало новим випробуванням для Н. Проте вона зрозуміла, що їй треба звикати. Якщо тепер його очікують у селі, їй треба пристосуватися до таких вражень, до того ж, як потім з'ясувалося, його не тільки очікували, і дуже скоро, але до того ж, Мазгрови, відчуваючи до нього гарячу вдячність за доброту, з якою він ставиться до бідолашного діка, і високо цінуючи його характер, підставою для чого служило те, що бідолашний дік цілих шість місяців служив на його кораблі і дуже добре, хоч і не дуже грамотно, відгукувався про нього в листі, як про чудового хороброго хлопця, але завжди вчить. Мали намір з ним познайомитись, як тільки він сюди приїде. Прийнявши це рішення, усі були задоволені і добре провели вечір.